Рано. Діти обідали на землі, обливали пазухи і шелестіли ложками. Коло них лежала мама, марна, жовта, і клала коліна під груди. По чорнім нечесеннім волосю спливала мука і біль, а губи заціпилися, аби не кричати. Діти з ложками в роті оберталися до мами, дивилися і знов оберталися до миски. Семенку, ти вже наївси? Вже. відповів шестилітній хлопець. То зми віничок, покропи землю та й підмети хату. Мама, негодна хилетиси, бо дуже болить всередині. Не кури дуже. Уступіться, бо через вас я не можу замітати. Мама звелася й поволіклася на постіль. Семенку, а тепер файно вмийси і Катруся, і Марія найси вміють. і побігни в збанок води начерпнути, але не впадь в керницю, не хлеїси дуже. Семенку, піди та нарви огірків у решето, аби мама в горшку наквасила, бо я виджу, що буду слаба, та не будете мати, що з хлібом їсти. Та нарви хрону і вишневого листя, та не сотай огірчення, але рви попри саме било. Семенку! Здойми з грядок сорочки, аби їм полатала, бо ходити чорні, як ворони. Семенко все бігав, все робив, що мама казала, і раз по раз потручував молодші сестри, і казав, що дівки не знають нічого, лише їсти. Вони ще малі, Семенко. Як вірус то й будуть тобі сорочки прати. Я си найму, та й там мені сорочки будуть прати, я їх не потребую. Не тіси. Дитинко, службі, бо не раз будеш свої дні оплакувати. А ді дєдя зросли в службі, та й нічого їм не бракує. І ти зростеш у службі, аж шкіра буде пукати від того росту. Але ти, Семене, не балакай, але збирайся, винести обід. Він десь такий голодний, що муси очі за тобою придивили. Я мусю дідіву палицю палець убрати, аби від псів обгонитися. А як загубиш? Та й буде дєдя нас обоє бити. Та не йди просто волоси, але озми хоть дідів капелюх. Тут капелюх лише на очі паде, що не видко дороги. Вій з банок та сип борщу. Ви мене не вчіть кілько, бо я сам знаю. Сменку, а дивися, аби ті пси не покусали.